A fejezet, 4. pofon. Wennington aki nem tudta leküzdeni jó indulatú elfogultságát Tenzonnal szemben, azzal a hírrel jött, hogy a metró érvényes szerződést adott, valamint 500 font előleget, és nem kívánja a pofon kampány befejezését. Beéri ennyi ingyen reklámmal, a többiről gondoskodik a gyár. Szerez útlevelet, amely álnévre szól, Tenzon már is mehet. Holnap után indul a hajó. – Már épp elégébe bizonyította, <gül> szólt Lászkett, hogy meg tudja csinálni, amit akar. <gül> ne hősködjön tovább! – Nem hősködöm, felelte Tenzom. de megfizetem, amivel tartozom. – Még négy pofonnal tartozom. A négyes számot fél órán belül megkapja Terbénz. – Isten vele! mondta hirtelen, és áhítatta tette zsebre az 500 fontot tartalmazó borítékot. Sose felejtem el, milyen jó volt hozzá. Felugrott egy autóbuszra, amely a City felé vitte. Terbings kétségbe volt esve. Nem akart embert látni. Aki egész életében hatalomhoz és tisztelethez szokott, az érthetően összetört ilyen sorozatos megszégyenítések súlya alatt. Az emberek nyíltan nevettek rajta. Fontos üzletfelek lemondták a megbeszéléseket, mert féltek, hogy elnevetik magukat. És ami a legrosszabb volt, a tekintélyes emberek azt hitték, hogy Tenzonnek valami komolyabb oka van rá, hogy ennyire gyűlöli az a célkirályt. Míg a belügyminiszternek is volt egy pillanata, amikor arra gondolt, hogy ezek meg fáb, nem lehet gazember, mert hiszen semmi haszna sincs abból, amit nagy kockázattal csinál. De ez csak egy csöndes és intim pillanat volt. Terbanks csütörtökön egyáltalán be sem ment a hivatalába. Kielentette, hogy nem bánja, ha a házát őrzik, de hozzá senki, se detektív, se szolga be ne Egyedül a házi orvosát engedjék be, mert rosszul érzi magát. Persze azon a híren, hogy Esther Terbanksnek a feje ismét egész London mulatott. És a mulatság éles csattanóban végződött, amikor megjelentek az esti lapok. Kommentár nélkül közreadjuk a Globe erre vonatkozó cikkét. Az inzultusok sora, amelyet az angol gazdasági életvezére ellen indított egy sötét alak, ma újból folytatódott. Mr. Terbanks ma Kensingtoni házában töltötte a napot. Meghagyta, hogy csak a házi orvosát engedjék be hozzá. A házi orvos meg is érkezett, megvizsgálta Terbanks-udat, és szükségesnek látta, hogy Mayors egyetemi tanárral konzultáljon. Felhívta Mayors professzort, aki azonnal autójába ült, amelyet maga vezetett, és a Kensingtoni ház előtt állt meg. Itt hozzálépett egy műszertáskás úr, akiről később kiderült, hogy meg fáb volt, és bemutatkozott, mint a házi orvos asszisztense. Kérte Mayors professzort, hogy fáradjon vele a külön szobába, mert a házi orvos négy szem közt akar vele beszélni. A portás a Mayors professzorral érkező táskás urat akadálytalanul beengedte. Megfáb leültette a professzort, és a házi orvos érment. A két orvos megtárgyalta az esetet, és amikor visszamentek Mr. Terbanks szobájába, már nem tudták megakadályozni, hogy a táskás úr pofonvágja a köztiszteletben álló milliómost. Kiderült, hogy mindegyik azt hitte, hogy a másiknak az asszisztense megfáb. Megfáb a már szokott módon rájuk zárta az ajtót, és a professzor autóján elmenekült. Természetesen ezúttal sem mulasztott el felhívni néhány lapszerkesztőségét, és közölni vele a vakmerő gaztettet és annak elkövetési módját. A rendőrség éppen azt kutatta a legnagyobb hívvel, hogy miként szerezhetett meg tudomást az egyetemi tanár érkezéséről. Ma már erre is választhatunk. Tenzön, aki kitűnő mérnök, kibérelt egy telefonfülkét a Kensingtoni postaállomáson, ahonnan felhívta a házát és Mr. banks kérte telefonhoz. Amíg a kagyló feküdt, Tenzone meg Fáb egy részdrolt segítségével úgynevezett állandó kapcsolást létesített, és a délelőtt folyamán elhangzott minden beszélgetést kihallgatott. A sors iróniája, hogy éppen ezt a találmányát szerette volna értékesíteni a Ter banks műveknél. A Globe előadása nagyjából megfelelt a tényeknek de felháborodásához nagy mértékben hozzájárult az a tény, hogy a glob részvényeinek többsége Terbénkz kezében van. Voltak lapok, amelyek egészen más felfogásban adták elő az esetet, és a Twupence című bulvárlapláne villámpályázatot hirdetett annak eltalálására, hogy milyen módon kapja holnap, pénteken az ötödik pofon Terbénkz. A Twopens egy aranyórát tűzött ki annak, aki reggel tízig beküldi a megközelítően legjobb megfejtést. Az aranyórát egy nyugalmazott detektív nyerte meg, valami nagyon bonyolult történettel, amelyet a szerkesztőség olyan kitűnőnek talált, hogy nem is várta meg megfáb eljárását, hanem a tippet önmagáért jutalmazta meg. Eláruljuk még, hogy Tenzon megfáb is pályázott álnév alatt, de a pályázatot nem vették figyelembe és így elestek attól a lehetőségtől, hogy megakadályozhassák az ötödik pofont. Ter Banks másnap reggel tizenegyig ült egy elsötétített szobában, és részben az arcát borogatta, részben szitkozódott vagy aludt. Később felhívta a sofőrjét, megvizsgálta a személyazonosságát, majd így szólt. Tegyed egy töltött revolvert a zsebembe, Williams, és álljon elő a kocsival. Egyenesen a Scotland Yardra hajtsod, a Thames felüli bejáratot. Ha bárki feltartóztatja a kocsit, vagy közeledni próbál hozzá, lője le. Igen is, sör. némileg visszatért önbizalommal fogott reggeliéhez, és miután elköltötte azt, felöltözött. Bent a garázsban ült be a csukott kocsiba, és az meg sem állt vele a Scotland Yardit. Ott begördült a temzeparti főkapó alá. Sir odaintette a posztoló rendőrt, és azt mondta, – Vezessen engem egyenesen, Sir Lorenz szobájába! A rendőr azonnal megindult a lépcsőn felfelé. A második emeleten megállt egy szárnyas ajtó előtt. tisztelget, visszafordult, és lement a lépcsőn. A szobában Sir Lorenz balján ott ült Rive felügyelő is. Mind a ketten némán meredtek terbanks aki fáradtan zuhant egy székbe, és úgy nézte Sir Lorenzt, mint egy élő szemrehányást. – Mit szóljak? – sajnálkozott az államtitkár. – Mit szóljak? Igazán el vagyok keseredve. Magával nem szabadna ilyesminek megtörténni, Mr. Terbanks. Ez felháborító. – Mit érek ezzel? – fortyant fel észtört Terbengs. Mit érek a részvét nyilatkozatokkal? Évi 35 ezer font adót fizetek csak a maguk céljaira, és nem tudom érte a személyi biztonságomat megkapni. Egy olyan kormány, amely ezt tűri... Sir Lawrence sápadtan hallgatott, de Drive megjegyezte. Nem tudom, van-e arról tudomása, Mr. Terbanks, hogy a lánya találkozott ezzel a fickóval? Van, ordított fel Terbings. Ő is megpróbálta a maguk feladatát elvégezni. Sőt, én pénzt ajánlottam neki. Igen, nem rest ellenbe vallani. Ez mind a maguk szégyene. Disznóság! Most mit csináljak? Itt állok az ötödik pofon előtt, és maguk csak bámulnak rám. Én, től Terbanks. Hogy lehet ez? Mi? Drive vont. Fájdalmas dolog, uram, de eleinte mindig az egyén van fölénybe a rendőri túlerővel szemben. Egy ember gyorsabban gondolkodik, mint egy egész szervezet. De el fogjuk csípni, el fogjuk csípni, és akkor... Hogyne, miután én már megkaptam a hét izét, me? Gyönyörű. Arra feleljen, mit tegyek? Még három van hátra. He? Három? Sőn Lorenz cigarettára gyújtott. Ez a dolog az állásába kerülhet, és micsoda szégyen. Egész ilyen jogászokkal tárgyalt. Szerette volna kimutatni, hogy az ügy nem tartozik a rendőrségre. De nem sikerült. A fickót a pofonokért talán nem lehetne letartóztatni, de a fenyegetésekért igen. Megakadályozni az inzultusokat. De egy ilyen skót igazán kiszámíthatatlan. Egy angol ember nem lenne képes bosszútálni valamiért. Nem úri dolog. Hét font miatt. Igazán Terbénx odahatta volna neki ezt az összeget. Mennyi kellemetlenségtől megkímélte volna önmagát és másokat. Terbénx vízjóslóan méregette őket. Nos, mondta, nem tudnak tanácsot adni. Igazán, Esztor, síránkozott a rendőrfőnök, annyi embert adtunk, amennyink csak van, de főcsölök rájuk, egy se kell, nem érnek semmit. Éppen ez az, vallotta be ször Lawrence, s a milliómos felkelt a helyéről. Egész nagy test remegett a méltatlankodástól. Most pedig megyek a miniszterhez, mondta. Szinte örült, hogy láthatja a rendőrfőnök arcán az ijedelmet. Ha, he, he, tőle is fél végre valaki, mert ő már eleget félt. A fene egye meg őket, majd ellátja a bajukat. Egem. Jó napot, mondta Kurtán, és végigmérte Sir Lorenz, mint a sose lettek volna bridge partnerek. Három rendőr kíséretében a kapó előtt álló autójához ment. Beszállt. Nem történt semmi. Az autó kigördült. – Hé, ha tudnám, hogy hol van az agazember! – sóhajtozott ugyanekkor Sőn Lorenz. – Én magam adnék pénzt neki, hogy hagyja abba. Ha az ötödik is bekövetkezik, akkor csomagolhatunk, Már pedig az ötödik bekövetkezett.